Naiz kontzertuak ekimenaren baitan lehen zuzeneko austira lontan izango da gati butaldearekin. Streaming bidez, internetez eta bost euroren truke, kalitatezko kontzertu bat ikusteko parada izanen da. Ba Alex Ardui gati butaldeko kantariarekin mintzatu gara eta naizek abiaturiko iniziatiba nola hartu duten galdegin diogu. Ilusi nuagaz, ba ikusten... Eh... Jolain, unha detalli dauzela gure bai, da eskertzekoak oso, eskertzekoak direla, eskertzekoak initziatibak, benintzete kulturi edo gure partetik musikia, ba, bibien pingin Nola prestatu duzu ezuek, zuzeneko e, hau, nundik nun adituko zagetek? Bueno, goa burtsuet, eh, diverti garride, jongo gara usteo, eta okay. burtsueto duen goazela burtsua oizinkera be bai, kontzertuera. Baiko, apur bete txipie, sarteko, moduko sartzeko, buruko eridesa. Hau ben, egin guztiote ez, edo ben, beiteta eh? da... apur bete ilusioakaz eta jolin, apur bete alegre deraz, joliko gara ez. Bai, zemateko emanalia prestatu zuen? Eba, ordu bete, ordu bete eta zeu zertxuko. Egin zemate. Ba, ez baantzida da, zira, da bai. e, dugu oraindik e, urte astapenean eh bagatibu taldearen 20garren urtemugakari ba, urte ba prestatzen ari sineten kontzertua, ez ezta? Ba, eh, martxoan izan bertzena Bilboko Bilbauarenan eh uh -huh. e, atzeratu berri landuzue azkenean kontzertuetan ostiraleko ontan izango du pixkat eh 20garren urtemugako kutxori Ah, eh, sestaño, niorabe, eh? publiko bateago, gure falta dago, importante na falta da. Ah. Bai. Importante na falta ah. oco, oco da. Bego, Ba, azkenean kontzertua urriaren 31an izango da. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Momentos, vai. Montzuz beri bian, ogeta baikan. Bait. Bait, bait. Ba, ez dakite zerbait gehiago gaineratu nahi duzun, hostil aloni begira, edo... Eh, ez, gaizen bat, daiz, daiz en iniziatibetik, ezakunotza ba, bitzu, ba, guetako importanteala, talte gustitzen zatoa importanteala, eta nolako ideak, bizatien kaletatabela. Ez bak, errik, eh, publiko hori begire, doker hori begire, ez, eh, musikue kale dikale, kale errei, errei, errei eta guztien gara Ba naiz kontzertuak ekimenaren baitan Ostiraluntan gatibu taldea entzuteko aukera izanen da, ekainaren amabian nogen, emeretzian zetak ogoita sortzian untza taldea eta ustaiaren iruan etese taldearen entzuteko aukera izanen da informazio oro, naiz.eu egunean aurkituko duzue eta zalko kapo txikoan azke zentitzen hazi guzti guzti gen eta da gurtan dagoetik bera